P3 Sveriges radio Det finns många spännande saker med att vara präst. Det mest spännande är nog att få ta del av alla berättelser som människor anförtron. Och eftersom jag är präst får jag, kanske mer än andra, höra om övernaturligheter som människor upplevt. Det är som att folk litar på att vi präster är öppna för sånt. Många är de historier jag har fått ta del av. Historier som gör mig ödmjuk inför människors erfarenheter av något bortom- eller liksom innanför eller bakom den värld vi kan se- det här är dock inte en historia som någon annan berättat utan en upplevelse jag själv haft. Den utspelar sig i min kyrka under en av de konstigaste arbetsdagar jag har erfarit. Kyrkan jag då arbetade i är från medeltiden. Det klassiska tornet med kyrkklockan reser sig över åkrar och kyrkogård. Vapenhuset, eller hallen innanför den stora tunga porten- är alltid kallt och ogästvänligt. Bakom ännu en dörr finns den långa gången där så många brudpar gått för att längst fram vid altaret lova varann trohet tills döden skiljer dem åt. I dopfunten strax bredvid altaret har tusentals, om inte tiotusentals, barn döpts i faderns och sonens och den heliga andes namn. Som alla kyrkor från medeltiden har kyrkan också stenar i golvet med inskriptioner. Ibland så slitna att de inte går att läsa. Det är gravar, gamla släktgravar, som förmögna och betydelsefulla familjer köpt för att begrava sig tillsammans. De är inte i bruk längre, men kistorna med kroppar finns kvar. Vi går över dem när vi besöker kyrkan, när vi vigs döps eller är på begravning. Varje gudstjänst har fler deltagare än de vi ser i kyrkbänkarna. De döda under golvet är där, ständigt närvarande. En sommar skulle en av gravkamrarna i vår kyrka inspekteras. Man ville ta reda på i vilket skick den befann sig. Man ville mäta fukt och se hur kistorna där såg ut. Man befarade att en del var hårt åtgångna av fukt. Så kom det sig att jag som är församlingspräst kunde följa med ner och titta. Vi var en liten förväntansfull skara som vid middagstid samlades vid golvstenen långt fram i mittgången. Stenen var redan bortlyft. Den hade fyra stora ringar i hörnen som används för sådana lyft under de århundraden graven varit i bruk- när någon dött hade graven öppnats- och den nya kistan ställts ner bland de andra. Så hade graven förseglats igen- tills ytterligare någon i släkten dött. Vår lilla trupp började långsamt och trevande- gå ner genom hålet. Där fanns en stentrappa med små steg. Jag tänkte att den var byggd i en tid- då människor var kortare och hade mindre fötter. Det luktade jord- fukt, inte liklukt tack och lov. Troligen var liken sen länge förmultnade och lukten borta. För varje steg vi tog nerför den lilla trappan blev jag mer och mer osäker. Jag hade varit så nyfiken, det hade känts så spännande. Men nu, i skenet av den lilla glödlampan som satts upp i taket, var nyfikenheten borta. Benen vill inte längre bära. Fanns det luft här nere? Vad hände om strömmen gick? Och fick vi verkligen göra så här? Hela mitt väsen viskade att vi störde något. Eller någon. Eller några. Vi har gravfrid, till och med inskriven i svensk lag- till och med ett land som Sverige, där vi är rationella och förnuftiga, är det ett brott att gå ner i en grav utan tillstånd. Ni får inte vara här. Ni ska inte vara här. Ut, Ut. Fötterna gick ändå. I trappans slut öppnade sig ett litet rum, inte större än mitt sovrum hemma. Där fanns åtta kistor. Tre staplade på varann vid högra väggen. Tre staplade på varann vid vänstra väggen. I mitten, i det lilla utrymme som fanns kvar mellan staplarna av kistor, stod en vackert snidad kista. Kanske hade den varit vit en gång. På kistan låg en krans av döda blommor. Mitt på kistlocket var en liten kista placerad. Den minsta jag sett- ett spädbarn, kärleksfullt placerad ovanpå sin mamma. Gränslös sorg genomsköljde mig. Dessa två hade legat här i århundraden och var bortglömda. Ovanför hade vi firat, sörjt, sjungit och bett och vi visste inte att de fanns. Vilka var de åtta människor som låg här? Hur levde de? Hur dog de? Det fanns sorg här inne. Men jag förnam också fruktan, olevda drömmar, förtidig död och hunger efter makt. Min blick drogs mot den mittersta kistan i den högra stapeln. Den var delvis krossad. Ena sidan hade fallit ihop och vi kunde se rakt in i den. Det jag såg fick mig att känna fascination och fasa. En välbevarad mans hand och ovanför handen en mörk sammetsärm och ett krås av spets som gick ner över handloven. Skallen var intakt med några mörka hårstrån mitt på. Åsynen av honom väckte återigen känslan inom mig att vi inte borde vara här. Någon tyckte att han hade makt, fortfarande. Någon tyckte att han härskade över alla de som låg här. Och han var rädd. Och min erfarenhet är att rädslan för att förlora makt är den farligaste av alla känslor. Det finns många spännande saker med att vara präst. Det mest spännande är nog att få ta del av alla berättelser som människor anförtroren. Ibland lever människorna som berättar- men ibland kommer det berättelser från oväntade håll. Oavsett varifrån de kommer handlar de om samma sak. Om kärlek, om skuld, om sorg och om rädsla. Sånt som påverkar oss människor långt efter att vi själva är döda. magia con Brian Miller the guardian of the garden man Ni lyssnar på Creepypodden med mig, Jack Werner och det vi nyss hörde var en lyssnarhistoria vid namn Kryptan. Uppläst av Eva Dotzi och insänd av en anonym lyssnare som beskriver sig som en kvinnlig präst. Varför det här avsnittet öppnas med den historien borde vara ganska uppenbart. Historien visar inte bara vilka rum man har tillträde till som präst, vad man får se och uppleva i det yrket- utan också vad man kan tänka om det i efterhand. Hur en som har vikt sitt liv åt en kärlek människan känner från Gud tänker när det inte är kärlek som känns, utan någonting mörkare, mer dystert. I dagens avsnitt av Creepypodden är det prästerna som berättar. Ni ska få höra ytterligare tre historier. En från en lyssnare, en från internet och en från nordligaste Sverige. Vi börjar med ytterligare en anonym prästberättelse, den här gången från en präst i katolska kyrkan. Historien har titeln Därför måste jag avsluta min tjänst och den läses av Ludvig Josefsson. Den katolska kyrkan har ett rigoröst regelverk som reglerar varje del av det kristna livet. Från hur man ska göra när en präst råkar spilla nattvardsvin till vilka synder som måste biktas och inte. Sen många år finns i varje katolskt stift en särskild medarbetare med ansvar för att utreda förekomsten av demonisk verksamhet och som vid behov kan utföra andutdrivning eller exorcism. I Stockholms katolska stift, som har hela Sverige under sin jurisdiktion, är det jag, fader Järhard Thunderberg, som är den ansvarige. Sen en förflyttning 2013 från domkyrkoförsamlingen i den tyska staden Münster har jag haft biskopens uppdrag att vara behjälplig i bekämpandet av demonisk aktivitet i Sverige. Detta uppdrag har jag idag avsagt mig. Nu väntar klosterliv i mitt hemland hos trappisterna. Det betyder att jag kommer att få avge ett evigt tystnadslöfte. Så har mina överordnade bestämt. Därför skriver jag detta och lättar där vid mitt hjärta något. Men min skuld består. Efter detta livet väntar mig stor smärta och mycket lidande. Det är jag säker på nu. Jag blandade mig i det jag inte kunde hantera. Gud var mig nådig. Jag ska erkänna att jag utbildades i exorcismens former med ett stort mått av skepsis i skallen. Jag såg det hela som en kvarleva från en annan tid som i och för sig fascinerade mig en del. Som katolsk präst är jag naturligtvis ålagd att förkunna och undervisa utifrån den katolska tron. Men inte alla präster lägger tyngdpunkten på samma ställe. Under mina 35 år som präst har jag inte nämnt helvetet i någon av mina predikningar. Jag blev inte präst för att jag ville skrämma någon- utan för att trösta och stödja mina medmänniskor. Men efter min korta tid i Sverige, som känns som om den blev för lång, har jag sett mer av helvetets förgårdar än de flesta. Jag vet att det finns någon som med demonisk dragningskraft lockar människor och skada sig själva och andra så att de till slut blir så själsligt söndertrasade att allt hopp är ute med dem. Jag har dum som jag är, till och med själv varit ett verktyg åt denna ondska. Jag hade, utöver mitt särskilda uppdrag också församlingsansvar i Sundsvalls katolska församling och satt ofta och hörde bikt på fredagarna. Det var i biktbåset som jag tror att jag första gången mötte den här världens härskare. Du tror nog inte att djävulen finns du tycker kanske till och med att det är barnsligt att tro det, eller korkat. Jag håller med dig. Men här handlar det inte om vad du eller jag tycker eller tror. Det var tomt i kyrkan. Jag satt i båset och läste en bok. Båset står längst bak i lokalen, så när jag sitter där ser jag inte ingången, men rakt fram ser jag koret. Fridfullt. Jag hade suttit ensam i kyrkan i ungefär två timmar. Det hade blivit lite kvaft i rummet som annars brukar vara så svalt. Det kändes lite instängt och jag förnamnen frän lukt som smög sig nära. Det röda ljuset under sakramentskåpet blåstes plötsligt ut och jag reste mig för jag antog att det var någon som busade. Det är ju inte helt ovanligt att den som valt att leva ut sin kristna tro riskerar att bli utsatt för människors spe. Fader, jag har syndat sa en röst plötsligt och jag upptäckte en man som just knäfallit för att bikta sig. Jag vet inte var han kom ifrån och genom gallret kunde jag bara ana hans ansikte. Jag har gjort fruktansvärda saker och jag måste få bekänna dem, sa mannen. Hans röst var mycket lugn och kontrollerad. Han sa ett ord i taget. Det var hans andedräkt som luktade fränt och jag tyckte att situationen var en aning surrealistisk. Jag satte mig ner igen. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Gud har givit oss sitt ljus. Må du inse och bekänna din synd och så erfara hans barmhärtighet, sa jag för att inleda bikten. Sen lämnade jag som vanligt utrymme åt den biktande att berätta vad som betungade honom. Jag har haft i en människa, sa mannen utan omsvep. Hans röst var fortfarande kontrollerad och trots den oerhörda bekännelsen så kom orden lugnt ur hans mun. Som om man sagt att han varit ute med sin hund bara. Jag visste inte vad jag skulle tro. Hur menade han? Var det fråga om dödshjälp, om mord? Sånt kan inte en vanlig präst ge absolution för. Det är biskopens uppgift. Vad menar du? Frågar jag. Jag ströp henne medan hon sov. Jag kunde inte hjälpa det. Jag lovar. Hans röst förändrades mäns han hulkade men tappade kontrollen och en metallisk underklang framträdde rösten blev gällare och hårdare och han fortsatte och jag njöt av att se henne döna i jag istället för att som vanligt ha blicken sänkt när jag hörde bikt så vred jag nu på huvudet för att se på mannen som just sagt dessa fruktansvärda ord hans ansikte var förvridet som om man inte hade makt över sina egna nerver. Han såg rädd ut och så bottenlöst sorgsen. Men det fanns något annat i hans ansikte också. Skadeglädje kanske. Detta sammantaget skakade om mig och jag kände kalla korar längs ryggraden. Vad var meningen med detta? Hon var besatt, sa mannen lugnt med sin kontrollerade röst och avbröt sig själv med att ropa hjält. Nu tillhör hon mig Okej, okay, visst, jag var bemyndigad exorcist Men det var inte just igår jag tagit examen Och ingen i Europa tror ju på demoner numera Mina kunskaper var rostiga Och jag sökte mitt minne för att komma ihåg det mest grundläggande Den som vet demonens namn kan också fördriva den Därför chansade jag Vem är du? Jag heter Gerhard Tunderberg, sa mannen flämtande med sin gälla röst och obehaget jag kände överrumplade mig så att det stockade sig i halsen. Du ljuger, viskade jag. Försvinn härifrån. En lurendrejare. Jag reste mig ur båset för att handgripligen kasta ut mannen som försökte göra sig rolig på min bekostnad men han märkte vad jag tänkte göra och reste sig krampaktigt upp och Halvsprang mot porten. Så var han borta. Kvar stod jag med en otäck krypande känsla i kroppen. Vissa saker ska man inte skämta om. Stackars krake. Jag gick för att tända den slocknade evighetslampan under sakramentskåpet men vill helst gå hem. Somliga händelser skakar om och gör att man blir trött. Men det här var bara början. Under resten av eftermiddagen hörde jag bikt av mer normal karaktär och sen firade jag mässan på kvällen. I förbönen bad jag särskilt för människor som led av psykisk ohälsa. Sen gick jag till min bostad, ett vindsrum i församlingsgården. Jag försökte läsa klart min bok under kvällen men kunde inte riktigt slappna av. De vardagliga ljuden runt om mig, radion, ljud från gatan... Mikron. De förstorades av min trötta hjärna och jag kunde inte koncentrera mig. In i huvudet hörde jag ekot av den gälla metalliska rösten som ropat så hemskt i min tomma kyrka. Då och då ryckte jag till när något av ljuden i vindsrummet kändes allt för genomträngande eller påtagliga. När klockan var halv tio bestämde jag mig för att ta ett skumbad och därmed bli lugnare och mer väl tillmots. Jag började hälla upp vatten i badkaret, men då ringde det på porttelefonen. Vad är det nu då, tänkte jag för mig själv och stängde av kranen. Jag väntade såklart inte besök vid den här sena timmen, men som präst behöver man alltid eller nästan alltid vara redo. Den kanoniska lagen föreskriver till exempel att det enda som får hindra mig från att förrätta sista smörjelsen genast när någon ber om det, är om jag själv firar mässan just då. Därför gick jag nu mot ytterdörren och porttelefonen. Det är fader Gerard, sa jag i mikrofonen. Jag behöver din hjälp, fader, sa den där rösten som jag hört i biktbåset tidigare under dagen. Sammanbiten och lugn. Den gälla klangen fanns inte där. Släpp in mig. Det var det sista jag ville höra och det sista jag ville göra. Den här mannen hade förstört min kväll och jag var inte intresserad av att hjälpa honom. Dessutom upplevde jag det hela som att han trakasserade mig. Han vet vad jag heter och han vet säkert också att jag är stiftets exorcist, tänkte jag. Om man vill leka sin lek så får han göra det utan mig. Gå din väg, annars ringer jag polisen, sa jag sammanbitet i mikrofonen. Men han gav inte upp utan att först försöka provocera mig än mer. Med sin gälla röst ropade mannen genom högtalaren i hallen så att hela lägenheten uppfylldes av hans ord. Nu är du min och ingen kan ta dig ifrån mig. Sen blev det tyst. Jag ville inte längre bada. Mitt hjärta slog hårt och jag kunde inte samla mina tankar. Hotade han mig? Borde jag ringa polisen i alla fall? Jag kände väl till att kollegor blivit antastade av galningar och i grunden tyckte jag lite synd om den här mannen som nästan verkade schizofren eller något liknande. Om han inte bara spelade med ett spratt förstås. Och den tanken låg närmast i hans. Samtidigt kom jag inte ifrån att de ord han sagt var en aning kusliga och inget som en präst hör varje dag. Det tog lång tid innan jag somnade men till sist pluggade jag in P1 i hörlurarna för att skingra tankarna. Med en trivsam radioröst i öronen kunde jag till sist komma till ro. Klockan hade blivit fyra på natten. Och jag vaknade av ett dunkande ljud. Någon slog något tungt mot husväggen, nedanför mitt fönster. Jag steg snabbt upp, drog till mig mina glasögon och smög fram till fönstret. Sakta lossade jag regeln till fönstret medan dunkandet fortsatte utanför. Jag öppnade rutan på glänt och stack ut huvudet en liten bit. Nedanför stod samma man som jag mött dagen innan och dunkade om och om igen sin panna mot stuprännan. Han höll med sina händer om röret och kastade åter och åter igen sitt huvud bakåt för att sedan med kraft drämmade mot den kalla metallen. Jag såg hans ansikte tydligt. Han såg så otroligt sorgsen ut och samtidigt fanns det hos honom något annat också. Kallsvetten trängde fram när jag såg det brinnande hatet i hans ögon Jag blev mänsklarvaken Jag började tvivla på att det var fråga om ett bus eller trakasseri Så dedikerade det väl ingen att han skadar sig själv så att pannan blöder Bara för att han hatar präster Snarare var det fråga om en psykos eller liknande Jag stängde fönstret och slog numret till polisen jag kunde inte somna om utan satt uppe resten av natten. Alla lamporna i mitt rum hade jag tänt och jag lyssnade på radio på hög volym. Mina händer darrade när jag försökte bläddra i min bok och jag spillde ut hett tevatten över köksgolvet när jag skulle hälla upp det i en kopp. På lördagen begav jag mig söderut till Gävle för att besöka kyrkoherden där och för att hålla föredrag om vad den katolska läraren säger om godhet och ondska. På tåget ner satt jag på helspänn och granskade noga varje person som passerade mitt säte. Jag var påverkad av gårdagens och nattens händelser och tillsammans utgjorde dessa det värsta jag varit med om sedan den dagen då min mor hade dött i barnsäng när jag var 14 år gammal. Polisen hade dessutom meddelat mig att jag skulle kallas att vittna om händelserna. Jag hade varit allt för skärrad för att kunna säga något sammanhängande när de kom för att ta hand om mannen som ända tills de bände loss hans händer från röret hade fortsatt att skada sig själv. När de bar iväg honom till polisbilen hade han ropat ord som jag fått lära mig när jag läste latin. Il hek, tibi omnia dabo si dens adoraveris me. De ord som Satan säger åt Jesus för att frästa honom. Allt detta ska bli ditt om du faller ner och tillber mig. Hela mitt livs förståelse av verkligheten hade kastats som kull. Vem var denna man egentligen? –och räckte det med en psykiatrikers diagnos och behandling för att hjälpa honom? Sist men inte minst vågade jag nudda vid frågan om huruvida mannen talat sanning om vad han gjort med kvinnan eller ej. Men så stannade tåget i Gävle och en glädjestrålande kollega mötte mig på perrongen. Dagen därpå kände jag en trötthet som inte liknade någonting– det hade blivit sent hem från Gävle och kanske en välbehövlig paus där men väl hemma i mitt rum kunde jag inte komma undan från mina tankar och de känslor som tankarna genererade. Det var som att det inom mig började växa fram något som jag inte kunde kontrollera. En känslomässig härdsmälta som tog över mig så att jag inte kunde tänka klart eller be eller förbereda söndagens predikan eller göra något vettigt alls. Rädslan blev stad i min kropp. Flera gånger under natten hörde jag samma otäcka dunkanden som tidigare men när jag tittade efter fanns ingenting utanför fönstret. När klockan var tio på morgonen ringde i alla fall kyrklockorna och jag firade mekaniskt den heliga mässan. Tack och lov för goda medarbetare. Evangelietexten som jag skulle predika över var ur Matteusevangeliet och beskrev hur Jesus frästades i öknen. Satan visar Jesus alla världens riken och säger Allt detta ska bli ditt om du faller ner och tillber mig. Sen skulle jag vända blad för att läsa vad Jesus svarade men sidorna hade av någon anledning fastnat i varandra och jag kunde inte läsa hur texten slutade. Jag fann mig och avslutade läsningen efter att ha läst frästarens ord högt. Med stor olust försökte jag sedan utlägga texten, men fann inte många ord. Församlingen tittade misstroget på mig när jag satte mig ner, efter att inte ha sagt så mycket alls om hur man står emot djävulens lockelser. Efter mässan stannade jag inte på kyrkaffet utan smet upp till mitt rum på övervåningen. Jag skyllde på huvudverk, vilket inte var någon lögn. Det var som om dunkandet jag hört om natten nu hade tagit sin boning in i mitt huvud. Det slog inifrån mot mina tinningar och jag behövde sova men jag kunde inte få en blund i ögonen. Kanske hade jag feber dessutom för jag frös. Dagen efter skulle jag inställa mig på polisstationen för att berätta vad jag upplevt och inom mig spelades därför mötet med mannen upp. Som om mitt huvud var en gammal VHS-bandspelare där man kunde snabbspola tillbaka igen och igen. Jag hörde hans lugna, onaturligt kontrollerade röst som sedan förbyttes i den otäcka gälla rösten som ropade så att mitt huvud ville upplösa sig i bitar. Söndags eftermiddagen var förstörd. Jag låg och vred mig på soffan och längtade efter att kunna somna. Och några timmars sömn fick jag till sist. Hos polisen tog jag väl emot av en trygg medelålders kvinna i receptionen. Hon ledde mig till ett rum där en polis skulle förhöra mig. Jag var redo att berätta vad jag upplevt de senaste dagarna även om jag helst av allt ville kasta mig om halsen på polisen och gråta. Polisen startade en bandspelare och inledde förhöret. Med lugn och kontrollerad röst började jag min berättelse. Jag vägrade att höra en bikt i fredags, sa jag först. Men sen brast det för mig och jag skrek i falsett. Jag njöt av att se honom plågas. Nej, varför sa jag så? Jag var förvirrad och rädd. Det knöt sig i magen på mig. Jag bet mig hårt i läppen så att det började blöda. Polismannen stängde av bandspelaren och såg oroligt på mig. Han var helt klart rädd. Det var jag också. Onöjd. Ni hörde Därför måste jag avsluta min tjänst läst av Ludvig Josefsson och inskickad till podden av en anonym lyssnare, en katolsk präst som kanske delat ut sin sista oblat. I nästa historia ska vi resa tillbaka en bit i tiden. Historien heter 12 minuter. Den är skriven av användaren RoboKy och publicerad på sajten Creepypasta Wiki och den utspelar sig i slutet av 80-talet när en pastor får möjligheten att sprida sitt budskap i en stads lokal tv-kanal. A... So <laughs> <hör> <hör> <hör> <hör> <hör> <hör> Hösten 1987 hade lokal tv-kanalen WSB TV 2 i Atlanta, Georgia, USA ett problem. Det fanns en lucka i planeringen av söndagsmånaderna. De frågade runt bland områdets småföretagare men fann att ingen var särskilt intresserad av det där utrymmet och landade till slut i att låta den unge pastorn Marley Sachs sända ett religiöst pratprogram. Programmet hade premiär den 18 oktober men kanalen gjorde inte mycket reklam för det. Programmet Guds hopp och ljus med pastor Marley Sachs skilde sig inte så mycket från alla andra präster i rutan där ute. Pastor Marley Sachs satt i en stol och läste utvalda delar av Bibeln för att sen med blicken rakt in i kameran diskutera hur man kunde tolka dem och vad de betydde i våra liv nu för tiden. Programmet fick lite tittare och förnyades i december ungefär samtidigt som några tittare började ringa in och rapportera märkliga klagomål. Det var bara kvinnor som ringde. De anmälde att de började känna sig krassliga när de såg programmet De beskrev illamående, ryggont, yrsel och tunnelseende Av någon anledning var de alla övertygade om att det var tv-programmet som låg bakom de här besvären Efter att ha mottagit den här sortens telefonsamtal i flera veckor hade man tillräckligt många vittnesmål för att peka ut den exakta tidpunkten då besvären började uppträda hos tittarna Cirka 12 minuter in i programmet den lilla tv-kanalens anställda kollade och dubbelkollade all utrustning i studion såväl ljud som bild och hittade inga problem. Man frågade naturligtvis också Pastor Sachs som bara ryckte på axlarna och sa att det finns de som inte står ut med herrens ord. Kanalchefen vägde för mot nackdelar men beslutade att tills konkreta bevis på att programmet orsakade besvären presenterats skulle det få fortsätta sändas. Men redan i februari månad hade merparten av tittarna försvunnit och det fick kanalchefen att ändra sig. Det var förresten inga problem för vid det laget fanns det tillräckligt mycket nyheter för att avsätta den där timmen till ett eget magasinprogram där nyheterna diskuterades. En formlig missfallsepidemi hade nämligen sedan några månader blossat upp i området. Gravida kvinnor drabbades och folkhälsomyndigheterna kunde inte hitta några orsaker. Det hade inte ens gått tio år sedan olyckan i kärnkraftverket Harrisburg och på tv pratade alla om att det kunde vara strålningen eller ryssen som låg bakom. Paston verkade helt likgiltig inför nyheten att hans program las ner. När cheferna hade ringt in honom på ett möte sa de att de hade varit mycket nöjda och att alla utom de där hysteriska kvinnorna hade tyckt så mycket om programmet men pastorn bara nickade med uttryckslöst ansikte, reste sig upp och gick. Han hade ett program kvar att spela in och när det var klart lämnade han studion och försvann. Det var sista gången någon såg honom. Han återvände varken till sin församling eller till stan igen. TV-kanalen glömde honom snabbt och gick vidare med sin nyhetsbevakning. Missfallsepidemin fortsatte i någon månad till- och sen upphörde den och allt lugnade sig. Ett och ett halvt år senare var den mer eller mindre bortglömd. En nyanställd praktikant på kanalen fick uppgiften att göra ett inslag om religion i staden. Han grävde fram de gamla banden från Guds hopp och ljus med Pastor Marley Sachs och gick igenom dem för att hitta ett bra klipp han kunde illustrera inslaget med. Det var ett enkelt misstag, en liten olyckshändelse som ledde till att han upptäckte någonting mycket märkligt med programmet. Han hade försökt pausa programmet ungefär 10 minuter och 45 sekunder in men råkade istället trycka ner snabbspolningsknappen så den fastnade. Bandet började surra och han fick fram en skruvmejsel för att bända upp snabbspolningsknappen. Han lyckades och bandet stoppade abrupt vid tidskoden 36 minuter och en sekund. Praktikanten tittade upp på tv-skärmen och blev så chockad att han faktiskt föll av stolen. Istället för pastorn sittande där med bibeln i handen syntes ett huvud. Dött, ruttnande, avhugget. Praktikanten samlade sig, spolade med darrande hand fram och tillbaka i bandet och konstaterade att det var inte han som såg syner. Bilden var där. Han gick igenom hela bandet och förstod snart att bilden av huvudet visades exakt var tolfte minut i en enda bildruta. Han trodde först att någon hade utsatt honom för ett makabert skämt och visade misstänksamt videon för en tekniker redo att bli utskrattad. Men tekniken blev lika förskräckt och förvirrad som han. Ingen hade rört de där videobanden sedan programmet lades ner. När tv-kanalens kontor hade stängt för dagen stannade praktikanten och tekniken kvar och gick igenom samtliga bandinspelningar som fanns från Guds hopp och ljus med Pastor Marley Sax. Framåt småtimmarna insåg de att varje avsnitt av programmet innehöll exakt samma bildruta exakt var tolfte minut. Men bilden var inte exakt densamma. Ju längre tiden gick i programmet vecka för vecka förändrades huvudet på bilden. Likmaskar syntes krälla fram ur sår och delar av hud och hår föll av huvudet allt eftersom. Huvudet tycktes förruttna där framför dem ett par bilder i veckan. Tekniken sökte desperat en förklaring men hittade ingen och förklarade att bilderna i programmet var tekniskt omöjliga. Inget klipp syntes i banden och de hade spelats in i en enda tagning. Tekniken hade själv varit med på plats när de spelade in programmet och visste att ingen hade mixtrat med banden. Morgonen efter visade praktikanten och tekniken dessa band för kanalchefen, som blev mycket orolig över att det skulle komma ut och att han skulle få kritik för att ha låtit det där sändas på tv. Han sa åt dem att förstöra banden, att de inte skulle kunna reda ut vad som egentligen hade hänt eftersom pastorn var försvunnen nu gällde det bara att vi inte blir kölhalad för det här, sa han och förbjöd praktikanten och tekniken att säga någonting om hela historien. Tekniken betraktade händelsen som en märklig men spännande anekdot men praktikanten kunde inte släppa det. Han kopierade banden i hemlighet innan de förstördes och tog hem dem för att se om han kunde hitta svaret i dem. En vecka gick. Sen tog han kontakt med tekniken igen. Han ringde, han lät upprörd och manisk och berättade att han hade hittat någonting. Att det avhuggna huvudets släppar rörde på sig om man spelade bilderna efter varandra i sekvens. Det såg ut som att huvudet försökte säga någonting. Tekniken blev rädd för att få sparken, så åt praktikanten att göra sig av med banden och att inte prata om dem igen. En kväll kort därefter kom ett larmsamtal till 911 från en äldre kvinna i en av Atlantas förorter. Hon hade hört fruktansvärda ljud från grannlägenheten där ett ungt par bodde, sa hon. Hon var mycket orolig, särskilt för den unga kvinnan som var gravid. Man skickade dit en polispatrull som anlände drygt 20 minuter senare. De knackade på men fick inget svar och när de kände på dörren var den olåst. Lägenheten var nersläckt och tyst. De gick långsamt in i vardagsrummet. Den unga kvinnan låg död på golvet. Hennes mage var söndersliten med ofattbart våld. Poliserna drog sina vapen och gick längre in i lägenheten och i sovrummet påträffade de kvinnans sambo. Han satt naken och blodig i sängen med en kniv i handen och tittade med ett frånvarande ansiktsuttryck på tvn. Där spelades en 18 sekunder lång lopp, Ett ljudlöst klipp där ett avhugget huvud tyckte säga ett par ord. Om och om igen. Poliserna som var där har senare berättat att mannen som hade varit praktikant på lokal tv-kanalen WSB TV 2 men en dag helt enkelt bara slutat komma in till jobbet Satt och mumlade några ord för sig själv. Han slutade inte mumla dem, inte ens när de ledde in honom i polisbilen. Gud kallar dem i hopp och ljus. Gud kallar dem i hopp och ljus. Gud kallar dem i hopp och ljus. Ni hörde 12 minuter skriven och publicerad på sajten Creepypasta Wiki av användaren Roboky och uppläst av mig. I avsnittets sista historia ska vi återvända till en författare som tidigare stått för några av poddens mest omtyckta historier. I avsnitt 45, skräcken i Haukima, hörde vi två historier skrivna av Erik Gå också. Erik född i Jukkasjärvi och har skrivit en hel del berättelser om Tone Lappmark, historien med sina rötter i områdets hemlighetsfulla egna historia. Och vi ska röra oss ännu längre tillbaka i tiden och långt upp i norr, när vi hör historien Karsiko. Uppläst av Hasse Alatalo. Predikanten Per Johansson Ratama Rataman Pekka, kom fram till Tarende sent på 13 dagen 1877. Han hade rest från sitt hem i gomma Våpjo för att hålla bön med Tarendeborna och när han såg de grå porterna vid älven glimmande av rimfrost i månskenet så kände han sig glad över att vara framme. Han stannade utanför Olligård där hans vän Henrik Johansson Olli kallad Ollinheiki var husbonde. Heikki slog upp dörren när Pecka steg ur släden. «Guds frid! Du kom, som du lovade!» «Guds frid, ja!» De omfamnade varandra, tog hand om hästarna och släden och gick sedan in i bördet. Pekka tog av sig sin väldiga varsinspäls och hängde upp den i förstugan, medan Heikki, den enda av husfolket som var vaken, hämtade bröd, torrkött och surmjölk från kammaren. Sen satte de sig vid porterspisen där de hopsamlade kolen glödde. När pecka hade ätit tände de sina pipor och satt tysta en stund. Sen frågade Pär sin vän vad som hänt i Terrande sedan han var där för mer än ett år sedan. Ja, här är det mesta som vanligt. Jag tror att Herren låter sin nåd skina över oss trots våra synder. Van Haggaiso blev salig inte långt efter att du rest härifrån senast. Det var kanske det bästa med tanke på sakernas tillstånd. Ja, det var det nog. Hon har det bättre nu. Det kan vi nog vara säkra på. Hon hade ett tungt kors att bära här i världen. Ensam och vanför. Ändå var hon full av förtröstan. Ratama Pekka såg att Ollin Heikis blick hade sökt sig ut genom fönstret mot den vintermörka skogen. Heki fortsatte sedan medan han blåste ut ett moln av tobaksrök. Jag minns när jag var ung. Hon var gammal redan då. Jag satt just precis här där vi sitter nu och tittade ut genom samma fönster. Hon kom gående där borta i skogsbrynet. Liksom smekte granarna och tallarna med händerna. Och hennes ansikte strålade av ljus. Ratema och Becka kände sig plötsligt besvärad, som om man hade fått veta mer än han ville. Så i en nästan affärsmässig ton frågade han: Vad blev det av hennes gård? Ja, det fanns ju inga arvingar, trodde vi. Men sen kom ju Kajsus andra kusin, Heikin Simo från Norge. Kanske du känner honom, Simon, eller kanske heter det Simon på svenska. Henriksson, han var i lyngen samtidigt som du. Peckar ansakade sitt minne. Hans ungdomstid i lyngen kändes oändligt avlägsen nu. Han satt tyst ett tag med en halvt glömt ansikten och namn passerade revy framför hans inre syn. Simon Henriksson, ja det är möjligt Det fanns en Heikinsimo i Lyngedet Han höll sig för sig själv och han arbetade ibland på Alla Ations bruk Men oftast var han ute på havet och fiskade Ingen visste var han kom ifrån Men han talade som folk från och trakten brukar tala Han var en sån där som gjorde sig till ovän med folk Om jag inte minns fel Ja, det låter som han En otrevlig kar Ingen här i byn kände honom och ingen hade någonsin hört Van Hakai tala om honom Och hur hade han fått reda på att hon hade dött Ja, han dök upp vid tinget förra året och ingen kunde ju säga att han inte var hennes andra kusin Han hade med sig papper som bevisade det så han fick övertag orden Hela Tuoma gård på en åttondels mantal Märkligt Ja, sannoliken Samtalet vandrade vidare mot värdigare ämnen. De grånade männen tog fram Vegeli på stilla och läste ett stycke ur den. Sen bjöd de varandra natt. Heike gick in i kammaren där hans hustru låg och sov medan Pekka bäddade ner sig bland fällarna i gäststugans bekväma säng. När Pekka Ratama vaknade på morgonen var förberedelserna för bönemötet redan i full gång. Heikis hustru, den stränga Maja och hennes pigor kokade och bakade så att fönstren i pörtet och bagarstugan immade igen. När tiden var inne för bönen var pörtet fyllt till bristningsgränsen av människor från när och fjärran. Folk från Pajala, Vittangi och Gällivare och en och annan från Korpilombolo och Övertåne hade tagit sig dit för de visste att detta kunde vara sista gången Pecka predikade i dessa trakter. Dagen blev lång för Pecka. Hans predikan var lika het och bitande som i ungdomen, men rösten var inte riktigt längre. Han orkade inte predika lika länge som förut, men de troende rördes ändå av hans ord och greps av den heliga ande. De bekände gråtande sina synder och föll i varandras armar. Efter bönemötet ställde pigorna fram köttsoppa och kornbröd. Huset var rikt och Ollinheiki hade många renar. Sen satt folket på pörtets bänkar och talade med varandra, belåtna över att ha lättat sina hjärtan och fått frid. Plötsligt kände Ratama att han var iakttagen. En lång böjd man i schraskiga och yllekläder stod ensam vid pörtespisen och betraktade honom oavbrutet När Pekka mötte mannens blick så började denne gå mot honom Först då kände Pecka igen honom han nickade till hälsning Guds fred är det inte Simon Henriksson från Lyngen Guds fred, jo nu är det jag alltid och jag nu minns jag dig också nämnde manna "Guttaisen Gotteisen lauta hem Pekka Pekka kände en oförklarlig motvilja mot mannen vakna inom sig. Ingen kallar mig så längre men nu får du göra det om du vill. Så, Jag hörde att du, du är husbonde på Tomagård numera. Inte visste jag att du var frontärende. Simon svarade kort. Det är jag inte heller. Min farfar var född på Tomagård men lämnade som yngre son gården och sökte sin lycka på annat håll. – Och nu är du alltså tillbaka på din släkts gamla gård. – Ja, och tur är väl det. Gården har ingen dålig jordmån direkt, men den där tokiga kärringen har låtit markerna växa igen med sly. – Och alla de här träden som pressar på från skogen och nästan tränger huset ner i älven. – Så går det när man låter kvinnfolk råda. – Simon log men hans leende var inte av det smittsamma slaget. – Pekka svarade... Kajso var nog lika god som många kar Simon Henriksson skrattade avvisande, bugade sig lätt och gick ut i vintermörkret. Någon halvviskade. Där har vi minst en förtappad skäl. Sent i oktober samma år var Pekka Pekkaratama på väg till Junossoando för att få en fågelbössa lagad av sin predikarbror Isak Poroma i Junossoando som var en skicklig smed. Han hade rest med båt ner för och Elv och gjorde sig inte direkt någon brottska. När han kom till Pajala bestämde han sig för att hälsa på församlingens kyrkoherde, Per Lorens stenborg, Lars Levile Stadius Mog. Stenborg tog leende emot den gamle predikanten och bjöd honom på kaffe och vetekakor. Efter att förhört sig om hur allt var ställt i kares och socken och till synes blivit nöjd med det svaren så ställde han ned sin tomma kaffekopp på fatet, lutade sig förbindligt över bordet och sa i en ton som pecka inte kunde uppfatta som annat än bekymrad. Jag är glad att du råkade komma förbi just idag. Jag vänder mig till dig i förtroende. Jag kan naturligtvis inte helt och hållet acceptera er rörelse. Även om jag medger att ni avsevärt har förbättrat det andliga tillståndet här uppe. Men nog om det du vet redan var jag står. Det är en man här i församlingen som jag oroar mig uppriktigt för. Simon Henriksson i Terndö. Pekka spetsade öronen och Stenborg fortsatte. Han var hos mig förra veckan och bad om Guds förlåtelse. Jag förstod inte riktigt varför eller ens vad karen ville. Det hela ingav mig ärligt talat en viss avsmak. Jag misstänkte att han var berusad eller att han hade förlorat sina sinnens fulla bruk. Det var först efter att han hade gått som jag insåg att han egentligen inte bad mig om förlåtelse utan snarare frågade om det fanns förlåtelse för det han gjort. Vad var det han hade gjort? Huggit ner några träd tror jag. Det låste minst sagt märkligt. Ja, jag tror att du eller någon av de dina är bättre skickade än jag att tala honom till rätta. Fram emot kvällen var Pekka Ratama åter i tärrande. Han steg ur båten vid båtplatsen och gick raka vägen till Olligård. Ollin Hecci satt på en bänk utanför pörtet och lagade nät när Pecka plötsligt stod på gårdsplanen. Efter att Pecka och Olli omfamnat varandra med ett gudsfrid satte de sig ner på bänken och Hekki fortsatte arbeta med näten. Efter att båda suttit tysta en stund så började Heikki tala. Fiske var allt bättre på farfars tid. Här finns det nästan ingen någon fisk i älven nu för tiden. Jag vet inte hur ni har det där uppe i Kareswando. Det är som om Herren kallat sitt gudslån en gång för alla. Pecka svarade att fisket nog var bättre i gomma, våpigå. Inte lika bra som förr kanske, men vi har åtminstone fisk till husbehov och mer kan man väl inte begära. Sedan frågade Heike vad som hade fört Pecka hela vägen till Terrende denna gång. Pekka svarade att han egentligen hade varit på väg till Isak poroma, men att Soknens kyrkoherde hade sagt något som fått honom att komma hit. Heike lade från sig sin kniv på bänken och sa tankfullt jag antar att han talade om Heikin Simo. Pekka han inte svara innan Heikki fortsatte. Den där Simo har arbetat hårt på att få honing på gården. Han och hans strängar har huggit ner skog och röjt och hans potatis och korn ser ut att växa mycket bättre än förväntat. Men jag tror att karn gick för långt. Du vet, Kajso, hon hade ju ett vårdträd men garsicko på gården Ibland lät det ju på henne som om hon trodde att det där trädet var ett levande väsen Med egna tankar och egen vilja Och jag tror inte att hon bara skämtade som vissa säger Ja, nu tänker efter efterlät det så när hon talade om träd i allmänhet Ja, svarade Pecka Jag minns hur hon talade om skogen Den djupa, oändliga skogen om hur vi bara har våra uppröjda tomter låns av den. Att det där vårdträdet som säkert hade stått där sen världen var ung var ett tecken på förbundet mellan människan och skogen. Jag försökte ju få henne att inse att det där inte riktigt var den rätta läraren, men hon trodde sig ju veta bättre och i övrigt ledde hon ju som ett exemplarisk god kristen. Jo, nu var det så... Jag sa till simon att det var en karsikko, Ett vårdträd. Det ger gården lycka, sa jag. Men han bara skrattade och sa: ja, den seden har vi inte hemma. Ja, folk är ju olika, sa jag. Och dagen därpå hade han huggit ner det. Jag sa till honom: Man hugger ju inte ner en karsikko. Det är inte god lycka. Men han fnös bara och sa: Där jag kommer ifrån är det ingen som tror på sånt prat. Sen frågade jag honom varför han högg ner så mycket skog och han svarade att han behövde betesmark. Men du har ju redan nog till tio kor, sa jag. Och då kom han igång på allvar. Nej, det räcker inte för mig. Varför nöja sig med tio kor när man har tjugo eller trettio som rikt folk i södra Norge har? Jag svarade, dricker du så mycket mjölk, Simo? Han låtsas inte om min fråga utan fortsatte. Ja, jag tänker då inte nöja mig med det här. Jag har varit fattig hela livet och det här är min enda chans. Jag säger det att om tio år så ska jag äga hela bygden. Ja, jag lärde mig ett och annat i Norge ska du veta. Där kan man bli rik om man arbetar hårt. Jag skakar på huvudet och sa. Den som bara är ute efter mark och pengar kommer alltid att vara en fattig stackare. Jag trodde han skulle slå till mig då, men han la band på sig och gick därifrån alldeles röd i ansiktet. Trevlig har den där, Simo, men varför är ni alla så oroade för honom? Ja, låt oss säga att han kanske tror mer på det som gammalt folk har att säga nu för tiden. Det är nog bäst att du frågar honom själv. Becka gick bort till Toma gård. Han såg sig omkring. Alla träd och buskar var borta, och av någon anledning fick det honom att känna sig illa till mods. Det var som en öken. Han gick in i portet utan att knacka. Det var mörkt, tyst och kallt. Ingen eld brann i spisen och ingen verkade vara hemma. Det utkylda huset verkade nästan obebott. När Pekka vände sig om för att gå så hörde han en svag röst från kammaren. Här inne! Pekka gick in i kammaren och såg Simo ligga nedbäddad i sin säng. När Peckas ögon vande sig vid mörkret slogs han av att Simo såg sjuk och smutsig ut. Hans tidigare självsäkra röst var förvandlad till en darrande viskning. Har du hört... Om vårdträdet som du hög ned och alla de andra träden Han nickade och fortsatte viskande Det var kort därefter det började Det gick väl an på sommaren men nu börjar det bli mörkt igen Det kommer från skogen och vill ta mig med sig dit Men jag tänker inte följa med dem De ska inte lyckas locka med mig in i det där nattsvarta helvetet Där lavarna hänger från grenarna Pekka var osäker vad Simo egentligen talade om. Vad menar du? Pekka hantänka att Simos ögon såg svarta ut som om de bara bestod av pupiller. Han satte sig ner på sängkanten och ångrade sig i samma ögonblick men insåg att jag har gjort det gjort och efter en stund svarade Simo De viskar till mig, hotar. Varje natt när jag försöker sova... Jag hör att något rör sig i mörkret. De säger att jag har begått en synd som inte kan förlåtas. Inte har du syndat? Jag, jag är en syndare. Det är ingen synd att hugga ned träd, inte ens för Simo Simmo grep tag om Pekkas knä. Pekka kände att hans hand var lika kall som rummet han låg i. Hans röst hade sjunkit till en desperat väsning. Bäcka, för Guds skull, ge mig förlåtelse. Igår, någon... De hade snott en lövruska runt dörrhandtaget. De kommer inte att låta mig fly. Ingenstans att fly, för de, de finns överallt. Jag kan inte förlåta dig, för du har inte synd att... Det där med lövruskan låter som om någon försöker skämta med dig eller skrämma dig. Du har kanske andra synder att bekänna... Vad skulle det vara? Simos röst återfick för ett ögonblick något av sin vanliga klang och pekade svarade så mjukt han förmodde. Det vet du nog bäst själv. Det är inte Gud eller människor jag har syndat mot. Vem syndar man mot om inte mot Gud? Simo vände ansiktet mot väggen. Inte ens du förstår. När Simo började gråta kände Pecka att han inte längre kunde dölja sina känslor och att det var dags att gå. Han hade känt en stigande avsky för den där mannen under hela besöket trots att han visste att han borde känna medlidande. Avsky och något annat som han inte kunde sätta fingret på men som det var bäst att inte låta tankarna vila på. Han reste sig och gick utan att se sig om. Under vintern återvände Raltama Peckas tankar, ofta till mötet med den förändrade Simo. Han förmådde inte utplåna bilden av den viskande mannen i mörkret ur sitt minne, hur mycket han än ville det. Dessutom märkte han att han rös när han hörde vinden susa i trädtopparna. Det blev bara värre. Till slut förmådde han sig inte att bege sig in i skogen ensam. Han kände sig besviken på sig själv och skämdes för sin ogrundade ängslan. När vintern förvandlades till vår och sommar försvann dock denna egendomliga motvilja mot skogen gradvis och tankarna på simogled långt bak i hans medvetande. Inte heller under hösten tänkte han särskilt mycket på saken. Pecka och hans hustru firade jul i Pajala det året. Det hade varit klart och kallt och släd Förut hade varit det bästa tänkbara. Efter julottan träffade han Heikki och hans Maja på kyrktrappan. De omfamnade varandra och medan en lätt pudersnö föll på deras axlar utbytte de nyheter. Efter att Peckas hustru Rika berättat att deras äldste son Johani, som just aldrig hade företagit sig något, hade flyttat till Norge frågade Pecka Heikki vad som hände i Tarande nu för tiden. Heikki blev plötsligt allvarlig, han sa eftertänksamt: Inte mycket, men Simå är död, stackars satt. Pecka ryckte till, och det han känt den där oktoberkvällen kom åter över honom här på den vita frostkalla kyrkbacken. Heikki märkte ingenting utan fortsatte. Det var en märklig historia Hans drängar stod inte ut med att han låg där i mörkret och mumlade De lämnade honom åt sitt öde redan i våras Ingen klandrade om för det med tanke på omständigheterna Han var helt ensam på gården den sista tiden Och videbuskar började skjuta upp alla de där markerna han hade röjt Allt började förfalla men han verkar inte bry sig om det jag besökte honom ett par gånger men fick inget vettigt ur honom. Han hade visst någon sorts feber och låg och darrade och svettades i sängen. När jag gick till honom tidigt på morgonen för några veckor sedan var sängen tom. Jag tänkte först att han hade blivit frisk och gått ut för att arbeta men ganska snart insåg jag att det nog inte var så. Sängkläderna var en enda röra och han hade slängt ut mossa eller något på golvet mossa. Aldrig tidigare hade ordet mossa fått pecka att rysa av obehag. Ja, mossa och förmultnade löv eller något så jag kallade på några andra karar. Ingen förstod vad frågan om, men när det bara ljusna såg vi spår i snön som ledde ut till skogen. Det var som om ett helt regemente hade exerat på gårdsplanen. Kanske var det en rengjord som hade passerat, jag vet inte. Men det verkar egendomligt att inte halva byn skulle ha vaknat av det. Hur som helst så var det vår enda ledtråd så vi följde de här spåren in i skogen. Och därute, halvvägs till Vettasjärvi, där skogen är som tätast, hittade vi hans kropp vajande i vinden. Karn måste ha hängt sig. Gud vet hur han gjorde det. Han måste ha släpat sig hela vägen dit. Såg ut som om någon hade dragit en säck i snön. Han hade snut en vidja runt halsen på något sätt och hängt sig i en tal. Måste ha förlorat förståndet helt och hållet till slut. Peka följde nästan Heikki i talet. Men det låter ju som om han omöjligt kan ha hängt sig själv. Hur skulle det ha gått till? Heike gjorde en avvärjande gest med handen och fortsatte. Ja, så sa länsman också. De ska visst ta upp saken på tinget så... Liket står fortfarande obegravt i ett gammalt uthus. Maja hade stått tyst och rökt en pipa medan hennes man talade. Nu tog hon till orda och sa eftertänksamt medan hon knackade ur pipan mot kyrkväggen. Inte hade han hängt sig själv inte... Vanha Kaiso visste och hennes far visste före henne. De gick aldrig över gränsen. Men Simo Stakkan, han var nog oförmögen att förstå varningarna. Han var för mycket av en ny man för att kunna förstå. Och inte tror jag han var släkt med Kaiso. De där papprena bevisar ingenting. Han förstod inte att hans skog bara var det yttersta utskottet på den skog som sträcker sig härifrån till fjällen. Sanna mina ord, i sommar tar skogen tillbaka vad han försökte stjäla av den. Ni hörde historien Karsiko skriven av Erik också och uppläst av Hasse Alatalo och med det har dagens mässa tagit slut och nu ska vi bara välsignas av mannen med svart kappa framme i predikstolen. Men det är märkligt. Nyss låste han kyrkdörrarna bakom oss och nu stirrar han på oss med så brinnande blick. Vi hörs igen om två veckor och tills dess skicka in din spökhistoria till creepypodden Jag vill gärna läsa den och du får chansen att höra den uppläst här i podden. Jag heter Jack Werner och ni har lyssnat på Creepypodden. Den producerades i vanlig ordning av Ludvig Josefsson som också gör musiken. På Facebook och Instagram heter vi Creeipodden. Tack för att ni har lyssnat. P3, Sveriges Radio.